Розділ 24. Мавпечі лапи Гвенда поставила лікті на стіл і підперла підборіддя долонями. Тоді, як її погляд, бездумно ковзав по рештках квапливого обіду. Незабаром їй треба буде їх прибрати, винести посуд, помити, витерти стіл, а потім подумати, що вони їстимуть на вечерю. Та особливо квапитися потреби не було. Вона відчувала, що їй треба трохи часу, треба трохи поміркувати. Події сьогоднішнього ранку, коли вона стала подумки переглядати їх, здалися їй хаотичними, і неможливими. Усе відбувалося так швидко і так неймовірно. Інспектор Ласт приїхав рано, о пів на десяту. Разом із ним прибув інспектор Раймер із головного штабу та головний констебль графства. Останній не залишився надовго. Розслідувати справу, вбитою Лілі Кімбл, з усіма її відгалуженнями було доручено інспекторові Праймеру. Саме інспектор Праймер, чоловік із оманливо м'якими манерами і лагідним голосом, у якому звучали нотки вибачення, запитав у неї, чи для неї не становитиме великих незручностей, якщо його люди трохи перекопають її сад. Він сказав це таким тоном, ніби мав намір рекомендувати своїм підлеглим зробити деякі вправи корисні для здоров'я, а не копати землю з метою знайти мертве тіло, яке там лежало 18 років. Тоді до розмови втрутився Джайлз. Він сказав, «Я думаю, ми дещо зможемо вам підказати». Він повів інспектора на терасу і розповів йому про те, що сходи до моріжка були перенесені. Інспектор подивився на загратоване вікно на другому поверсі на розі будинку і сказав, «А то, певно, дитяча кімната». І Джайлз підтвердив, що то справді дитяча кімната. Потім інспектор і Джайлз повернулися в дім, а двоє чоловіків із лопатами вийшли в сад. Не чекаючи, коли інспектор почне його розпитувати, Джайлз сказав, «Я думаю, інспектори, вам варто вислухати те, про що моя дружина досі нікому не розповідала, крім мене та однієї особи. Лагідний, але разом із тим і гострий погляд інспектора праймера зупинився на Гвенді, у ньому читалося приховане запитання. Певно, він міркує, звертаючись сам до себе, подумала Гвенда. Чи на думку цієї жінки можна покластися? Чи вона належить до тих, котрі надто залежать від своєї уяви? Це відчуття було. Таким сильним, що вона сказала, мов би, захищаючись. Можливо, я все це просто собі уявила. Можливо. Але воно здається мені жахливо реальним. Інспектор Праймер сказав тоном лагідним і заспокійливим. Гаразд, місіс Рід. Я готовий вас вислухати. І Гвенда почала свою розповідь про те, яким знайомим здався їй цей дім, коли вона вперше його побачила, і як вона потім довідалася, що жила в ньому малою дитиною, як пригадала візерунок шпалер у дитячій кімнаті, двері, що сполучали між собою дві кімнати, своє відчуття, що тут мають бути сходи, які з тераси можна спуститися до моріжка. Інспектор Праймер кивав головою. Він не сказав, що дитячі спогади Гвенди не здалися йому особливо цікавими. Але Гвенда запитувала себе, що він цього не подумав. І тоді вона розповіла про найголовніше. Як сидячи в театрі, вона несподівано Пригадала ту мить, коли дивилася крізь перила сходів у домі на горі, і побачила мертву жінку в холлі із синім обличчям, задушену із золотим волоссям. То була Гелена. Я знала, що то Гелена, але не знала, хто вона така. Ми думали, що почав Джайлз, але інспектор праймер зупинив його несподівано владним жестом руки. «Будь ласка, дозвольте, місіс Рід, розповісти мені про все своїми словами!» І Гвенда говорила далі, затинаючись. Але інспектор Праймер намагався їй допомогти, докладаючи зусиль, яких Гвенда не могла належно оцінити, бо то була надто витончена професійна майстерність досвідченого детектива. Вебстер, замислено, повторив він. Герцогиня Дамальфі. Мав п'ячі лапи. Але то був певно кошмар, позвався Джайлз. Будь ласка, містер Рід, не втручайтеся. То справді міг бути кошмар, погодилася Гвенда. Ні, я так не думаю, заперечив їй інспектор Праймер. Нам буде... Важко пояснити смерть Лілі Кімбл, якщо ми не припустимо, що в цьому домі було вбито жінку. Це твердження було таким розумним і переконливим, що Гвенда поквапилася розповідати далі. І не мій батько задушив її. Ні. Справді то був не він. Навіть доктор Пенроуз каже, що він не належав до таких людей і не зміг би вбити нікого. І доктор Кеннеді був переконаний, що батько цього не зробив, а лише думав, що він її вбив. Тож, як бачите, то був хтось такий, кому хотілося переконати мого батька в тому, що то він задушив дружину. І ми навіть знаємо, хто то був, принаймні один із двох людей. Гвенто, утрутився Джелс, насправді ми не можемо «Я оце подумав, містер Рід», – сказав інспектор, – «чи не ліпше вам вийти в сад і подивитися, як там працюють мої люди? Скажіть їм, що я вас послав». Він зачинив засклидні двері за Джайлсом, узяв їх на засув і повернувся до Гвенди. «А тепер розкажіть мені про свої міркування, місіс Рід. Не переймайтеся, якщо вони...» виявляться незв'язними. І Гвенда розповіла йому про всі свої та Джайлсові міркування і припущення, про ті заходи, до яких вони вдалися, щоб з'ясувати про трьох чоловіків, котрі могли зіграти якусь роль у житті Гелени Гелідей, і про остаточні висновки, до яких вони прийшли, і як Волтеру Фейну та Ефліку хтось зателефонував, прикинувшись Джайлсом, і покликав їх у дім на горі, вчора по полудні. Але ж ви не можете не погодитися, інспектори, що хтось один із них нам набрехав. І лагідним, дещо стомленим голосом, інспектор їй відповів. Це одна з головних проблем у моїй роботі. Надто багато людей можуть брехати і зазвичай брешуть. Хоч і не завжди з тих причин, які ви припускаєте, а деякі люди навіть не усвідомлюють, що вони брешуть. «Ви це про мене?» з острахом запитала Гвенда. «Я вважаю вас дуже правдивим свідком, місіс Рід», усміхаючись, відповів їй інспектор. «І ви думаєте, я маю рацію щодо того, її вбив. Інспектор зітхнув і сказав, розв'язання цієї проблеми не залежить від того, що ми думаємо. Воно залежить від з'ясування обставин справи. Де хто був, що кожен розповідає про свої пересування. Ми знаємо з точністю до 10 хвилин або десь так, коли було вбито Лілі Кімбл. В інтервалі часу від другої години 20 хвилин і до другої години 45 хвилин. Хто завгодно міг убити її, а тоді приїхати сюди вчора о полудні. Щодо мене, то я не бачу ніякого сенсу у тих телефонних дзвінках. Вони не дають змогу забезпечити собі алібі жодному з тих людей, про яких ви згадали на час вбивства. Але ви з'ясуєте, чи не так, де вони в той час були і що робили між другою двадцять і другою 45. Ви запитаєте в них. Інспектор Праймер усміхнувся. Ми поставимо всі необхідні запитання місіс Рід. У цьому можете не сумніватися. Коли настане час? Зайвий поспіх? ні до чого доброго не призводить. Треба спершу добре роздивитися дорогу, яка лежить попереду. Гвенда раптом виразно уявила собі цю роботу, спокійну і позбавлену сенсацій, неквапливу, невблаганну. Вона сказала: "Я вас розумію, адже ви професіонал, а ми з Джайлсом Лише аматори у нас може виникнути здогад, але ми не знаємо, як його підтвердити. Приблизно так воно й є, місіс Рід. Інспектор знову усміхнувся. Він підвівся і відчинив засклені двері на веранду. Але в ту мить, коли він наготувався вийти через них, праймер раптом зупинився, неначе укопаний. Гвенда в ту мить уявила собі собаку, який робить стійку. Пробачте мені, місіс Рід. Ота жінка, то міс Джейн Марпл, чи не так? Гвенда підійшла і стала поруч нігого. У глибині саду міс Марпл досі вела свою безнадійну війну з берізкою. Так, це міс Марпл, вона люб'язно допомагає нам із роботою в саду. Міс Марпл, сказав інспектор. Тепер я розумію. І коли Гвенда запитливо подивилася на нього і сказала, вона дуже мила жінка, він їй відповів. То дуже знаменита жінка, міс Марпл. Вона вже обставила головних констеблів, у трьох графствах до мого вона ще не дісталася. Але це лише питання часу. Отже, міс Марпл уже ознайомилася з цією справою. — Вона дала нам багато неоціненних порад, — визнала Гвенда. — Я в цьому не сумніваюся, — сказав інспектор. — Отже, це вона підказала вам, де треба шукати труп місіс Гелідей. Вона сказала, що ми з Джайлсом самі повинні зрозуміти, де треба його шукати, сказала Гвенда. І ми були дуже дурні, що не подумали про це раніше. Інспектор коротко засміявся і підійшов до міс Марпл. Він сказав, «Я не думаю, що ми знайомі з вами, міс Марпл, але мені багато розповідав про вас, Полковник Мелроуз. Міс Марпл розігнулася, почервонівши і стискаючи в руці кучок зеленої барізки. О, любий полковник Мелроуз. Він завжди був такий добрий до мене. Відтоді як, відтоді як церковного старосту застрелили в кабінеті вікарія. Це було досить давно. Але після того ви мали і інші успіхи. Невеличка справа з отруєним пером поблизу від Лімстока. Схоже, ви багато знаєте про мене, інспектори. Моє прізвище Праймер. А ви тут добре попрацювали, я сподіваюся. Знаєте, я трохи допомагаю їм і садом. Він дуже занедбаний. Ось ця берізка, наприклад, така капосна рослина. Її коріння... Провадила міс Марпл, дивлячись на інспектора, своїми чесними, невинними очима. Глибоко проникає в землю і може тягтися там, у глибині, на великій відстані. Сподіваюся, ви кажете правду, мовив інспектор. Воно далеко тягнеться. Я маю на увазі вбивство, яке тут скоєне. На вісімнадцять років назад у часі. А може і далі, сказала міс Марпл. Дуже шкода, інспекторе, коли гинуть чудові квіти, які щойно почали розпускатися. До них по стежці підбіг один із констеблів. Він був весь пітний із плямою брудної землі на лобі. Ми вже дещо викопали, сер, либонь. Це і є вона!» І саме в ту мить, подумала тепер Гвенда, почався кошмар, яким був позначений цей день. Увійшов Джайлз із блідим обличчям і сказав «Вона там, Гвендо. Один із констеблів зателефонував і незабаром приїхав поліційний лікар, низенький, метушливий чоловік. І саме тоді місіс Кокер, спокійна і незворушна місіс Кокер, вийшла в сад. Причому її туди привела негідка цікавість, як можна було б припустити. Ні, вона вийшла пошукати кулінарних трав, бо хотіла приправити ними страву, яку зготувала на обід. І місіс Кокер, яка вчора зреагувала на повідомлення про вбивство, з обуреним потрясінням і тривогою за те, як воно вплине на здоров'я Гвенде, бо місіс Скокер чомусь переконала себе в тому, що через певну кількість місяців у дитячій кімнаті з'явиться новий пожилець. Натрапила на сумні розкопки, і їй відразу стало так погано, що вона налякала всіх. Це жахливо, мем. Я ніколи не могла спокійно дивитися на людські кістки, а ще тут, у саду, біля м'яти та інших рослин. Серце в мене калатає, мов шалене, і я майже не можу дихати. Якщо ви дозволите, то, може, ковточок Бренді. Налякана важким диханням місіс Кокер і попелястим кольором її обличчя, Гвенда підбігла до буфета. Налила у склянку трохи Бренді і подала її Місіс Кокер. «Саме цього я і потребувала, мем!» сказала Місіс Кокер, пригублюючи трунок. І тут раптом голос її завмер, а обличчя так змінилося, що Гвенда зойкнула, гукаючи Джайлса. А той не менш гучним криком покликав поліційного лікаря. «І добре!» що я виявився на місці, сказав той потім. Без медичної допомоги та жінка померла б. Тоді інспектор Праймер узяв карафу з бренді, і вони з лікарем стали щось обговорювати, дивлячись на неї. І інспектор Праймер запитав у Гвенди, коли вона та Джайлз востаннє пили бренді з цієї карафи. Гвенда сказала, що відтоді минуло вже кілька днів. Вони їздили на північ, а кілька останніх разів, коли їм хотілося випити, вони прикладалися до джину. Але я мало не випила трохи брендів вчора, сказала Гвенда. Проте воно нагадує мені про хитавицю на кораблі. Тому Джайлз відкрив для мене нову пляшку віскі. Вам дуже пощастило, місіс Рід. Якби ви випили вчора бренді, то сумніваюся, що сьогодні були б живі. Джайлз мало не пригубив трохи, але зрештою він випив віскі зі мною. Гвенда затримтіла від страху. Навіть тепер сама одна в домі коли поліція вже пішла, а Джайлз подався з ними. Після поквапного обіду, який вона нашкребла з консервних бляшанок, адже місіс Кокер забрали до лікарні. Гвенда ніяк не могла повірити в ту круговерть подій, що відбулися сьогодні вранці. Одна річ уявлялася їй очевидною. вчорашня присутність в домі Джекі Ефліка та Волтера Фейна. Кожен із них міг долити отрути в Бренді. А який сенс могли мати ті телефонні дзвінки, які не дали нагоду котромусь із них отруїти карафу з Бренді? Гвенда і Джайлз надто близько підібралися до правди. А може у дім увійшла якась третя особа? увійшла з надвору через відчинені засклені двері до вітальні, тоді як вони з Джайлсом сиділи в будинку доктора Кеннеді, чекаючи, коли Лілі Кімбл прийде на домовлену зустріч. Та сама третя особа, яка дзвонила по телефону, щоб перекинути підозру на двох інших. Але думка... «Про існування третьої особи немає сенсу», сказала собі Гвенда, «бо третя особа, безперечно, зателефонувала б комусь одному з тих двох людей. Третій особі був би потрібен один підозрюваний, а не два. А крім того, хто міг бути цією третьою особою?» Ерскін поза всяким сумнівав, перебував у Нортумберленді. Ні. Або Волтер Фейн зателефонував Ефлікові і прикинувся, ніби телефонували також і йому, або Ефлік зателефонував Фейнові і так само прикинувся, що теж одержав телефонний дзвінок. Це зробив один із тих двох. І поліція, котра розумніша і має Більше ресурсів, аніж вони із Джайлсом, з'ясує, хто це був. Знову Гвенда затремтіла від страху. Не так легко звикнути до думки, до знання про те, що хтось намагається тебе вбити. Ви наражаєте себе на небезпеку, дуже давно сказала їм міс Марпл. Але ні вона, ні Джайлс ніколи серйозно не думали, про небезпеку. Навіть після вбивства Лілі Кімбл їй і на думку не спало, що хтось намагатиметься вбити її та Джайлса. Саме тому, що вони з Джайлсом надто близько підійшли до правди про те, що сталося 18 років тому. Міркуючи, що тоді могло статися і хто був винен у тому, що сталося. Волтер Фейн і Джекі Ефлік. Котрий із них. Гвенда заплющила очі, знову роздивляючись їх у світлі свого нового знання. Спокійний Волтер Фейн, що сидить у своєму офісі. Блідий павук у центрі своєї павутини. Такий тихий, такий нешкідливий, на перший погляд. Будинок з опущеними шторами. мрецю домі. Той, хто помер 18 років тому, але досі перебуває тут. Яким зловісним здавався їй тепер Волтер Фейн? Волтер Фейн, який одного разу мало не вбив свого брата. Волтер Фейн, до якого Гелена двічі вивели таку зневагу, Відмовившись вийти за нього заміж, спочатку тут вдома, а згодом в Індії. Двічі пережити таку ганьбу. Волтер Фейн такий сумирний, такий неемоційний, спроможний виразити себе, можливо, тільки в нападах шаленої, вбивчої люті. Мабуть, так само колись повелася спокійна і тиха жінка. Лізі Борден. Гвенда розплющила очі. То переконала вона себе? Чи не переконала в тому, що саме Волтер Фейн, той чоловік, якого вони шукають? Але чом би їй трохи не поміркувати і про Ефліка, уже з розплющеними очима? Його крикливий картатий костюм, його владні манери. Усе в ньому протилежне вольторові Фейну. В Ефлікові немає нічого ані пригніченого, ані тихого. Та, можливо, він напускає на себе цей вид через свій комплекс неповноцінності. Іноді він впливає саме так на поведінку людини, кажуть експерти. Якщо ти не впевнений у собі, ти мусиш вихвалятися, самостверджуватися і намагатися всіх затьмарити. Гелена відкинула його, бо він був не з її суспільного класу. Ця рана в нього, певно, досі не загоїлася. Він був сповнений рішучості домогтися успіху у житті. Його переслідували. Усі були проти нього. Його вигнали зі служби за фальшивим звинуваченням ворога. Уже це свідчить про те, що Ефлік не зовсім нормальним. І яким відчуттям сили наповниться такий чоловік, коли вб'є кого-небудь. Його доброзичливе, веселе обличчя, насправді жорстоке обличчя. Він чоловік дуже жорстокий, і його тендітна бліда дружина знає про це. А тому боїться його. Лілі Кімбл погрожувала йому, і Лілі Кімбл померла. Гвенда і Джайлз утрутилися, а тому Гвенда і Джайлз також мусять померти, і він поставить під підозру Волтера Фейна, який колись вигнав його зі служби. Усе чудово збігається. Гвенда стрепенулася, відігнала від себе картини, створені її уявою, і повернулася до речей практичного порядку. Джайлз скоро повернеться і попросить чаю. Вона мусить прибрати зі столу рештки обіду і помити посуд. Вона поставила все, що було на столі, на тацю і винесла на кухню. У кухні панувала бездоганна чистота. Місіс Кокер – це справжній скарб. Біля зливальниці лежали хірургічні рукавички. Місіс Кокер завжди натягала їх, миячи посуд. Її небога, що працювала в лікарні, придбала їх для неї за зниженою ціною. Гвенда теж натягла їх і заходилась мити тарілки. Їй теж хотілося зберегти свої руки неушкодженими. Вона помила тарілки і поставила їх у сушарку. Помила та витерла інші речі і акуратно все поскладала. Потім усе ще під владою своїх думок, пішла на гору. Подумала, що треба випрати панчохи та джемпер, тому і не скинула рукавичок. Ці думки існували на передньому краї її розуму. Але десь глибоко під ними наростала тривога. Волтер Фейн або Джекі Ефлік, сказала вона собі, або той, або той із них. І вона побудувала дуже логічну низку звинувачень проти обох. Можливо, саме це і турбувало її, бо, строго кажучи, було б набагато переконливіше, якби вона змогла побудувати таку низку лише проти одного. Їй треба було б уже знати, хто з них винен, а хто ні, а вона досі не була певна. Якби був Бодай іще один. Але ще одного не могло бути. Бо Річард Ерскін непричетний до цього. Річард Ерскін перебував у Нортумберленді, коли було вбито Лілі Кімбл. І коли в карафу з Бренді додали отруту. Так, Річард Ерскін перебуває поза підозрою. Це її тішило бо їй сподобався Річард Ерскін. Він чоловік привабливий, він дуже привабливий. Йому можна тільки поспівчувати, що він одружився з такою мегерою, з її підозріливими очима і низьким голосом. Дуже схожим на чоловічий. Дуже схожим на чоловічий. Думка ця прострелила крізь її мозок, Наповнивши відчуттям дивної небезпеки. Чоловічий голос. А не могло бути, що то місіс Ерскін, а не її чоловік, відповіла вчора ввечері по телефону від Джайлсові. Ні, звичайно ж, ні. Вона і Джайлз це відчули б. І хай там як. А місіс Ерскін не могла знати, хто їм учора телефонував. Ні то, звичайно ж, відповідав містер Ерскін. А його дружина була у від'їзді. Його дружина була у від'їзді. Ні-ні, це неможливо. Звісно ж, неможливо. А що, як і справді, то була місіс Ерскін? Місіс Ерскін, який Лілі Кімбл написала листа. А що, як Леоніді ночі бачила в саду жінку? виглянувши із вікна. Несподівано, унизу в холі щось гримнуло. Хтось увійшов в дім через парадні двері. Гвенда вийшла з ванної кімнати на площадку сходів і подивилася через перила. Вона з полегкістю побачила, що то був доктор Кеннеді. Вона гукнула. «Я тут!» Її руки були витягнуті перед нею, мокрі, блискучі, з дивним рожевим відтінком. Вони щось їй нагадували. Кеннеді подивився вгору, затуляючи очі. — Це ви, Гвенні? Я не бачу вашого обличчя. Я засліплений. І тоді Гвенда зойкнула подивившись на свої гладенькі руки, схожі на лапи мавпи, і почувши голос у холлі. «То були ви!» – видухнула вона. «Ви її вбили! Вбили Гелену! Я тепер знаю! То були ви! Ви!» Він став підійматися сходами, повільно, дивлячись на неї. «Чому ви не захотіли дати мені спокій?» – сказав він. «Чому ви втрутилися? Чому повернули її з небуття? Саме тоді, коли я вже почав забувати. Ви повернули її до життя. Гелену, мою Гелену, я мусив убити Ліллі. «Тепер я мушу вбити вас, як убив Гелену, а тож, як я вбив Гелену». Він був вже зовсім близько. Його руки тяглися до неї. Гвенда знала, вони тягнуться до її горла. Вона бачила перед собою його добре, дивакувате обличчя, приємне. Звичайне обличчя літнього чоловіка. Усе було таким самим, як і раніше. Але очі, очі не були нормальними. Гвенда повільно відступала перед ним назад. Розпачливий зойк застряг у неї в горлі. Вона вже один раз зойкнула, і більше вона не зойкне. А якби й зойкнула, то ніхто не почув би, бо в домі не було нікого: ані Джайлса, ані місіс Кокер, ані навіть міс Марп у саду. Нікого. А сусідній будинок надто далеко, і там ніхто не почує, як вона закричить. А крім того, вона не спроможна видобути із себе крик, бо вона надто налякана щоб закричати, налякана жахливими руками, що тягнуться до її горла. Вона зможе поточитися лише до дверей дитячої кімнати, а тоді, а тоді ці жахливі руки здавлять їй горло. Тонке скімлення злетіло з її губів. А тоді раптом доктор Кеннеді зупинився і відсахнувся назад, коли струмінь мильної води засліпив йому очі. Він хапнув ротом повітря, закліпав і затулив обличчя долонями. «Ваше щастя!» – сказала міс Марпл, відсапуючись, бо щойно збігла на гору по сходах чорного ходу. «Що я саме змивала попелицю з ваших троянд». Розділ 25. Епілог Уторки. Але, звичайно ж, моя Люба Гвендо, у мене навіть на думці не було піти геть і покинути вас саму в домі, сказала міс Марпл. Я знала, що десь поблизу блукає дуже небезпечна людина і непомітно стежила за будинком, перебуваючи в саду. А ви знали, що це він? «Від самого початку?» – запитала Гвенда. Усі троє – Міс Марпл, Гвенда і Джайлз – сиділи на терасі готелю «Імперіал» у Торкі. «Вам треба змінити сцену», – сказала їм Міс Марпл. І Джайлз відразу погодився, що так буде найкраще для Гвенди. Інспектор Праймер не став заперечувати – і вони переїхали до Торки. Міс Марпл сказала у відповідь на запитання Гвенди. «Усе вказувало на нього, моя Люба. Але, на жаль, у мене спочатку не було жодного доказу. Був лише здогад, більше нічого». Дивлячись на неї з цікавістю, Джайлз запитав. «Але що саме вказувало на нього?» Я нічого такого не помітив. О, любий Джайлсе, а ви трохи подумайте він був на місці злочину. Почнемо з цього. На місці злочину? Ну, звичайно, коли Келвін Гелідей прибіг до нього в ту ніч, він саме повернувся додому з лікарні. А лікарня в той час, як ми довідалися від кількох людей, була поруч із домом на горі, або із Сент-Кетрін, як він тоді називався. Тож, як бачите, він був на тому місці у той самий час. А крім того, я могла б назвати іще 101 із нібито мало значущих фактів. Гелена Гелідей сказала Річардові Ерскіну, що їде до Індії виходити заміж за Волтера Фейна бо не була щасливою вдома. Тобто вона не була щасливою, живучи з братом. Проте за всіма ознаками брат був їй відданий. Чому ж тоді вона не була щасливою? Містер Ефлік сказав вам, що йому була шкода бідолашну дитину. Думаю, він був цілком щирий, коли це казав. Йому було її шкода. Чому їй доводилося зустрічатися з юним Ефліком, потай? Тим більше, що вона не була шалено в нього закохана. То виходить, їй узагалі було заборонено зустрічатися з молодими людьми у звичайний, нормальний спосіб. Її брат був суворим і старомодним. Це трохи нагадує містера Баррета з Вімпл-стрітт. Гвенда здригнулася. — Той чоловік був божевільний, — сказала вона. — По-справжньому божевільний. Так погодилася міс Марту. Він був ненормальний. Він обожнював свою зведену сестру. І ця любов цілком поглинула його і стала нездоровою. Такі взаємини виникають частіше, ніж ви собі, Уявляєте, батьки, які не хочуть, щоб їхні дочки одружувалися чи навіть зустрічалися з молодими людьми. Таким був і містер Баретт. Я вперше про це подумала, коли почула про тенісну сітку. Про тенісну сітку? А то ж, той випадок здався мені дуже значущим. Подумайте, про ту дівчину, молоду Гелену, яка приходить додому зі школи і прагне втішатися життям, як і кожна молода дівчина. Прагне зустрічатися з хлопцями, фліртувати з ними. Трохи схиблено на чоловіках. Ні, вигукнула міс Марпл із глибокою переконаністю в голосі. Це найпідліше, що було в цьому злочині, доктор Кеннеді вбив її не лише фізично. Якщо ви добре поміркуєте, то згадаєте, що єдиним доказом надмірної любові Гелени Кеннеді до чоловіків, яке саме слово ви тоді застосовували, моя люба, ага, «німфоманія» були слова того ж таки доктора Кеннеді. Я особисто думаю, вона була цілком нормальною дівчиною, яка хотіла розважатися, втішатися життям, трохи фліртувати і, зрештою, одружитися з чоловіком, якого вона сама собі обере. Не більше, ніж це. А тепер пригадайте, до яких заходів удавався її брат. Спочатку він був суворим, і старомодним у тому, що всіляко обмежував її свободу. Потім, коли їй захотілося пограти в теніс, цілком нормальне і цілком невинне бажання, він прикинувся, ніби нічого не має проти. А потім, однієї ночі, потай порізав тенісну сітку на дрібні клаптики. То була справді дуже промовиста, і дуже садиська акція. Ді, поза як вона ще могла кудись піти пограти в теніс або потанцювати, він скористався з того, що вона поранила ногу, і лікуючи її, умисно заражав рану інфекцією, щоб вона не гоїлася. Думаю, він робив саме так. Я переконана в тому, що він лікував її саме так. Та, думаю, Гелена навряд чи здогадувалася про це. Вона знала, брат глибоко прив'язаний до неї. І навряд чи розуміла, чому почуваються такою нещасливою, живучи з ним. Але їй було тяжко вдома. І зрештою вона вирішила поїхати до Індії і одружитися з молодим Фейном лише для того, щоб покинути дім чому вона хотіла покинути дім. Вона цього не знала. Вона була надто юна і надто наївна, щоб це знати. Отож, вона подалася до Індії, але дорогою туди зустрілася з Річардом Ерскіним і закохалася в нього. І в тому випадку вона повелася не як дівчина, схиблена на чоловіках, а як дівчина порядна і чесна, вона не стала вмовляти його, щоб він покинув дружину, не стала тиснути на нього. Та коли зустрілася з Волтером Фейном, то зрозуміла, що не зможе одружитися з ним і, не маючи іншої ради, надіслала братові телеграму з проханням вислати їй гроші на квиток додому. Але дорогою додому вона зустріла вашого батька. І перед нею відкрилася можливість іншого виходу. Тепер це був вихід, який залишав їй надію на щастя. Вона не вдавалася до обману, коли одружилася з вашим батьком. Він тяжко переживав смерть своєї коханої дружини. Вона щойно пережила любовну пригоду, яка закінчилася для неї нещасливо. Вони обоє могли допомогти одне одному. Думаю, що не випадково, вона і Келвін одружилися в Лондоні, а потім поїхали в Делмаут, щоб повідомити цю новину доктору Кеннеді. Інстинкт підказував їй, що буде розумніше зробити саме так, аніж поїхати в Делмаут і одружитися там, що було б нормальним за інших обставин. Я думаю, вона і тоді це зрозуміла, проти чого воює але на серці в неї було тривожно. Їй здалося безпечніше повідомити брату про свій шлюб, як про «фе-акомплі» – здійснений факт, як кажуть французи. Келвін Гелідей поставився по-дружньому до Кеннеді, який сподобався йому. Кеннеді, мабуть, доклав усіх зусиль, щоб прикинутися, ніби щирою радістю вітає цей шлюб. Подружжя винайняла тут будинок із меблями. А тепер ми повинні згадати про дуже промовистий факт. Це коли Келвін висловив підозру, що дружина труїть його наркотиками. Для цього факту існують лише два пояснення, бо лише двоє людей мали змогу робити це. Або Гелена Кеннеді давала своєму чоловікові наркотики. Але тут відразу виникає запитання: а навіщо? Або наркотиками частував його доктор Кеннеді. Кеннеді був особистим лікарем Гелідей. Це видно з того, що Гелідей консультувався з ним. Він довіряв знанням Кеннеді в галузі медицини і переконаність у тому, що дружина отруює його наркотиками була дуже розумно навіяна йому доктором Кеннеді. Але хіба може наркотик навіяти чоловікові галюцинацію, що він задушив дружину? запитав Джайлз. Тобто мені цікаво знати, чи існує наркотик, який спричиняє такий конкретний ефект. Мій любить Джайлзе. Ви знову потрапили в пастку. Пастку. Вірити в те, що вам кажуть. Адже ви лише зі слів Кеннеді знаєте, що Гелідей був жертвою такої галюцинації. Він сам про це навіть не згадує у своєму щоденнику. Він мав галюцинації. Так. Але про їхню природу він ніде не говорить. Проте, думаю, Кеннеді розповідав йому про чоловіків, які душили своїх дружин, проходячи крізь таку фазу, у якій перебував Гелідей. — Доктор Кеннеді був підлим чоловіком, — сказала Гвенда. — Я думаю, — вела міс Маркл, — що в той час він перебував десь на межі між нормальним станом і божевіллям. І бідолашна Гелена почала це усвідомлювати. Певно, саме зі своїм братом вона розмовляла в той день, коли їх підслухала Лілі. Гадаю, я завжди тебе боялася. Саме так вона сказала тоді. І це також було одним із її значущих фактів. Через той страх вона вирішила покинути Дилмаут. Вона переконала чоловіка купити будинок у Норфолку і попросила його нікому не розповідати про це. Така таємничість багато про що говорить. Вона, вочевидь, боялася, що хтось довідається про її намір. Але її страх не узгоджувався ані з нашою гіпотезою про причетність Волтера Фейна. Ані з припущенням про участь у вбивстві Джекі Ефліка, і, безперечно, виключає з кола підозрюваних Річарда Ерскіна. Ні, той страх указував на небезпеку набагато ближчу до їхнього дому. І, зрештою, Келвін Гелідей, якого ця таємничість, безперечно, дратувала і який не бачив у ній сенсу, розповів про все братові дружини. А зробивши так, він визначив і свою долю, і долю дружини. Бо Кеннеді не збирався дозволити Гелені виїхати з Дилмаута і щасливо жити зі своїм чоловіком. Я думаю, спершу він, мабуть, мав намір підірвати здоров'я Гелідея наркотиками. Але довідавшись, що його жертва та Гелена мають намір утекти від нього, геть знавіснів. Із лікарні він пройшов у сад будинку Сент-Кетрін, узявши з собою хірургічні рукавички. Він застав Гелену в холлі і задушив її. Ніхто його не бачив, ніхто не міг його побачити, принаймні він так думав. І тоді, очманіли від любові та шалу. Він процитував трагічні рядки, що були такими доречними у тій ситуації. Міс Марпл зітхнула і клацнула язиком. Я була дурна, дуже дурна. Ми всі були дурні. Ми повинні були все зрозуміти відразу. Ті рядки – з герцогині Дамальфі, насправді були ключем до всієї історії. Адже їх промовляє брат, який щойно вбив сестру, аби помститися їй за шлюб із чоловіком, якого вона кохала. А тож, ми були дурні. А потім, запитав Джайлз, а потім він здійснив свій справді диявольський план. Відніс тіло нагору, запакував одяг у валізу, кинув у кошик для сміття цидулку від Гелени, яка мала переконати Гелідея потім. Але мені здається, сказала Гвенда, що з цього погляду було б ліпше підлаштувати все так, щоб мого батька справді звинуватили в убивстві. Міс Марпл похитала головою. О, ні, так ризикувати він не хотів. Розумієте, він був наділений гострим шотландським здоровим глуздом. Він із глибокою пошаною ставився до поліції. Він знав, що поліція зможе звинуватити людину в убивстві лише тоді, коли збере багато фактів, які це підтверджують. Поліція – ставитиме багато незручних питань і проведе чимало незручних розслідувань, з'ясовуючи час і місце. Ні, його план був простішим і, я думаю, набагато більш диявольським. Йому треба було переконати лише Гелідея. По-перше, у тому, що він убив дружину. По-друге, у тому, що він божевільний, він переконав Гелідея лягти до психіатричної лікарні, але навряд чи дуже переконував його в тому, що то була тільки галюцинація. Ваш батько прийняв цю теорію. Гвенні, думаю, головним чином заради вас. Він і далі вірив у те, що вбив Гелену. Він помер із цією вірою. Як підло сказала Гвенда. Як підло підло підло так погодилася міс Марпл. Тут іншого слова не підбереш. І я думаю, Гвендо, саме тому ваше дитяче враження про те, що ви бачили, залишилося таким сильним. У ту ніч у повітрі витало справжнє зло. Але ти запитав Джайлз. Листи Гелени, вони написані її почерком, тож не можуть бути фальшивкою. Звичайно, вони були фальшивкою, але тут він перевершив самого себе. Йому дуже хотілося переконати вас із Джайлсом, щоб ви припинили своє розслідування. Мабуть, він міг би Дуже добре підробити почерк Гелени, але експерта це не обдурило. Тому зразок почерку Гелени, який він вам передав із листом, не був її почерком. Він написав його сам. Тому природно ті два почерки виявилися тотожними. «Господи!» – сказав Джайлс. «А мені це навіть…» На думку не спало, ні, сказала міс Марпл. Бо ви повірили тому, що він сказав. А це завжди дуже небезпечно. Вірити тому, що кажуть люди. Я вже багато років їм не вірю. А Бренді, він долив у нього отруту в той день, коли прийшов у дім на горі з листом від Гелени. І розмовляв зі мною в саду. Він залишився в домі, коли місіс Кокер вийшла сказати мені, що він приїхав. Це забрало в нього не більше хвилини. «Святий Боже!» – сказав Джайлз. І він же порадив мені забрати Гвенду і дати їй випити Бренді після того, як ми повернулися з поліції у той день, коли було вбито Лілі Кімбл. Як же він примудрився зустрітися з нею раніше? О, це було дуже просто. У листі, якого він їй надіслав, він призначив їй зустріч у Будлі-кемпі і написав, щоб вона приїхала на станції менчінс поїздом, який відходить від вузлової станції в Делмауті о другій годині п'ять хвилин. Мабуть, він вийшов із лісу, перестрів її, коли вона підіймалася вгору, і задушив. Потім замінив листом, якого ви всі бачили, того листа, який вона мала при собі, і якого він попросив її взяти із собою, бо там було детально описано, як треба до нього йти, і повернувся додому щоб підготуватися до вашого приїзду і розіграти невеличку комедію – очікування Лілі. А Лілі справді погрожувало йому? З її листа цього не скажеш. Цей лист натякає, що вона підозрює Ефліка. Можливо, так і було. Проте Леоні, дівчина з її Швейцарії, розмовляла з Лілі. Але о становила реальну небезпеку для Кеннеді, бо вона тоді визирнула з вікна дитячої кімнати і побачила, як він копає яму у саду. Вранці він поговорив з нею, сказав їй напрямки, що майор Гелідей убив свою дружину, що майор Гелідей збожеволів, і він, Кеннеді, хоче зам'яти цю справу в інтересах дитини. Проте, якщо Леоні вважає, що її обов'язок піти до поліції, то нехай так і зробить. Але це загрожує їй великими неприємностями і таке інше. Леоні відразу злякалася, коли мова зайшла про поліцію. Вона дуже любила вас і повірила в те, що мсьє доктор хоче зробити все якнайліпше. Кеннеді заплатив їй чималу суму грошей і вирядив до Швейцарії. Але перш ніж від'їхати, вона натякнула Лілі на те, що ваш батько вбив свою дружину і вона бачила, як закопали тіло. Це збігалося зі здогадами самої Лілі, які вона на той час мала і вона вирішила, що Леоні бачила Келвіна Гелідея, коли той закопував тіло. Але Кеннеді про це не знав, сказала Гвенда. Звичайно ж, ні. Та коли він прочитав листа від Лілі, то був наляканий словами про Леоні, котра нібито розповіла Лілі, що вона бачила тоді з вікна, і згадкою про автомобіль який стояв біля будинку. Автомобіль? Автомобіль Джекі Ефліка. Ще одне непорозуміння. Лілі запам'ятала, чи їй здалося, що вона пам'ятає автомобіль, схожий на автомобіль Джекі Ефліка, який стояв біля дороги. Уява відразу перестрибнула на таємничого чоловіка, який іноді навідував місіс Гелідей. Оскільки поряд була лікарня, то там завжди були припарковані якісь автомобілі. Але ви повинні пам'ятати, що в ту ніч автомобіль доктора Кеннеді справді стояв біля лікарні. І він, мабуть, подумав, що Лілі мала на увазі його автомобіль. Прикметник шикарний, для нього нічого не означав. «Розумію», – сказав Джейлс. «Нечисте сумління і справді могло сприйняти той лист від Лілі, як шантаж. Але звідки ви знаєте про Леоні?» Міцно стиснувши губи, міс Марпл сказала. «Він перейшов усі межі, ви знаєте. Відразу по тому, як люди, що їх там залишив інспектор Праймер, Забігли в дім і схопили його. Він розповів про свій злочин у всіх подробицях, розповів про все, що зробив. Леоні, схоже, померла дуже швидко по тому, як повернулася до Швейцарії від за великої дози снодійних пігулок. О, ні, він не хотів іти на жоден ризик. Як ото спроба отруїти мене Бренді. Ви становили велику небезпеку для нього. Ви і Джайлз, на ваше щастя, ви жодного разу не розповіли йому про те, що ваша пам'ять зберегла видіння мертвої Гелени, яка лежить у холлі. Він не знав, що має свідка. А телефонні дзвінки Фейнові та Ефліку, запитав Джайлз, це він їм телефонував. Так, у випадку розслідування щодо отруєного Бренді, вони обидва потрапили б під підозру. А якби Джеки Ефлік приїхав у своїй машині сам один, то на нього можна було б навісити і вбивство Лілі. Фейн, безперечно знайшов би алібі. «І схоже, він мене любив», – сказала Гвенда. Маленька Гвенні, йому треба було грати свою роль, сказала міс Мартл. Ви тільки уявіть собі, що це означало для нього. Після 18 років з'являєтеся ви і Джайлз, ставите запитання, колупаєтеся у його минулому, намагаєтеся розбудити вбивство, яке здавалося йому давно мертвим. Але з'ясувалося, що воно тільки спить. Вбивство в ретроспективі. Будити його надзвичайно небезпечно, мої любі. Я дуже тривожилася за вас. Бідолашна місіс Кокер, сказала Гвенда. Їй лише чудом пощастило врятуватися. Я рада, що з нею усе буде гаразд. Як ти думаєш, вона повернеться до нас, Джайлсе, після всього цього? Вона повернеться, якщо дитяча кімната недовго буде порожньою, серйозно відповів Джайлз. Гвенда зашарілася, а міс Марпл слабко усміхнулася і подивилася кудись у далечінь. Понад будівлями. Торки. «Як дивно, що все сталося так, як сталося», – замислено проказала Гвенда. «Те, що я натягла хірургічні рукавички, те, що подивилася на них, і що в ту мить він увійшов у хол і сказав слова, такі схожі на ті давні. Обличчя, а потім я засліплений». Вона здригнулася. Накрити її обличчя, я засліплений. Вона померла молодою. Це могла бути і я, якби міс Марпл не була поруч. Вона замовкла, а тоді лагідно сказала. Бідолашна Гелена, бідолашна Люба Гелена, що померла такою молодою. Ти знаєш, Джайлзе? Її вже там немає, у домі, у холі. Я це відчула вчора, перед тим, як ми поїхали. Тепер це лише дім. І той дім нас любить. Ми можемо повернутися і жити в ньому, якщо захочемо.